Hari ini adalah hari ibu 22 September Mother Day Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri Saya tak ingat hari ini hari mak Bagaimana hukum merayakannya Orang yang ikut merayakan hari ibu Siapa yang ikut tradisi orang kafir Maka kafirlah dia Hari ini dibawakannya bunga Dibelikannya makanan Dibelikannya baju untuk emaknya Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan Setahun sekali Kalau sayang sama ibu Bukan begitu caranya Jaga dia Rawat dia Urmuka Urmuka Orang barat tak perlu mengajari kita Bagaimana berbakti kepada ibu Orang barat berbakti kepada maknya Begitulah caranya Setahun sekali Saya bangga dengan preman Bertatu Tugap Tulis tatu Apa terusnya? I love awak den Tuh apa orang barat ini kasihnya bunga, nangis-nangis. habis itu dia lupa. Bahawa orang barat lebih sayang pacarnya daripada maknya orang Islam pula apa antara berbuat dengan memberikan hadiah pada hari ibu dibolehkan? kasih hadiah jangan hari ini. setiap hari kasih hadiah sama mak. pulang dari mana-mana belikan pakaian, pulang dari luar kota belikan, belikan makanan. Ustaz ada ngasih hadiah hari ini? tak ada. ada saya kasih hadiah mak saya hari ini. setiap hari saya kasih. jangan ikut-ikut orang kapi. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir Ini orang kafir punya cerita Tak usah dia mereka mengajari kita berbakti pada orang tua Bertepatan pada hari ini 22 Desember merupakan hari ibu Dan dua orang mengingatkan saya hari ibu Maka kebiasaan kita adalah membuat ucapan selamat hari ibu Jangan katakan kita Saya tak ada mengucapkan hari ibu ke emak saya Tak ada saya mengucapkan hari ibu ke emak saya akan tetapi ada beberapa Ustaz berpendapat wah mantum ini merupakan produk Yahudi. Bukan beberapa Ustaz, memang semua Ustaz Musti berpendapat seperti ini. Agar kita secara tidak sadar mengikuti langkah Yahudi. La ta tabi onna sunanan la Kalian akan tradis ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bisirahin. Sibran bi Sibrin sejengkal demi sejengkal zira'an bi ra'in sahasta demi sahasta hatta law dakhalu juhra dabbin sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak la dakhaltumu kamu pun ikut juga ke dalam ikut acara apa Valentine ikut acara apa April Ma' ikut acara apa Jingle Bell ikut acara apa Merry Christmas and Happy New Year ikut acara apa Mother Day orang kapir punya produk jangan ikut Dulu kita diperangi dengan meriam dengan pedang dengan tombak hari ini kita diperangi dengan apa brand wash brand otak wash cuci